Grădina cu bănci comunale Unii mâncau covriri și vorbeau Alții tăcuți De mâini se țineau Potecile apoi au dispărut Vorbeam puțin Mai mult o cară Eram absent Eram pripit Din lacul fără nuferi Un Lilia a răsărit Talmierii la noi Au frunze ciudate Și nici nisipul nu e blând Iar apele-s de mult secate Și morile n-au pic de vânt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 De ce urez 50 să petreci Manuel, cu cei dragi, cu familia, amici, cu bere, vin și cu un pitic virtual, ștrângar, care sunt eu, vesel, fericit că pot călduros să te felicit la mulți ani? Îți dorește Adrian Graunfels din Israel.